vanligen används för att benämna ett stort bogstycke med moraliska aspekter kritiserade media honom för okänslighet mot muslimer. Samtidigt lade journalister, politiska analytiker, experter på medeltidshistoria och islamologi sina pannor i djupa väck och frågade sig om inte det tilltagande våldet hade sina rutter i korsfararnas brutala och oprovocerade attacker på en sofistikerad och tolerant muslimsk värld. Var det inte korstågens fel i botten. Mullah Omar och Osama bin Laden tyckte åtminstone det, det. 1998 släpptes ett manifest där bin Laden och ledare för radikala muslimska grupper i Egypten, Pakistan och Bangladesh förklarade krig mot judarna och korsfararna. Det vill säga Israel och USA. Samma dag som USA anföll Afghanistan förklarade Bin Laden från en av sina grottstudios att korsfararen Bush var det otrognas ledare som kommit för att lägga Afghanistan under korsets fana. Så när allt kommer omkring har då den muslimska världen inte rätt att bli upprörda över korstågen och dess arv. Frågan är möjligtvis det mest missförstådde händelserna i Europas historia. Frågar man en vanliga mannen eller kvinnan vad de vet och anser om korstågen får man garanterat antingen en min av likgiltighet eller av avsky. Bland kristna har man sedan länge sedan fördömt korsfararna som något i grunden okristligt och obibliskt. Bland katoliker kan en och annan kind färgas lätt röd när någon påpikar att korstågen, jo det var katolska kyrkans krig då, men det var länge sedan och vi har insett vår skuld. Generat det då inte med detta var kanske inte korstågens brutala plundringståg där religiösa fanatiker ledda av cyniska och imperialistiska påvar och drog runt i Mellanöstern med eld och svärd. Lämnade de västerländska barbarerna inte en upplyst muslimsk kultur i ruiner medan alla under sig kolonier för egen räkning? För att hitta olika variationer på detta tema behöver man inte leta länge. I en dokumentär från BBC A och e, med Terry Jones från Monty Python gänget som programvärd fick man på sammanlagt fyra timmar veta- att det faktiskt var de barbariska västerlänningarna som lärde de dittills fredliga muslimerna att föra krig. Inte konstigt då att vreden blev stor när påven Johannes Paulus II 1999 vägrade be om ursäkt för korstågen. Han omgörde sig dock bara och ett år senare kom ursäkten. Inte konstigt att Wheaton College i Illinois USA samma år valde att slopa sin 70 år gamla korsridarmaskott. Men vad är då sanningen om korstågen? Många historiker börjar komma till en annan insikt än den som populärt framställs. Det rör sig inte om udda revisionister utan seriösa och erkända forskare som börjar se frukten av åratal av noggrann efterforskningar. En mer balanserad bild börjar växa fram för att utmana kriséerna. Korstågen var inte offensiva krig- utan defensiva tusentalets kristna var inga paranoida fanatiker muslimerna hade verkligen siktet inställt på kristendomen islam föddes i krig och spreds på samma sätt från Mohammeds tid har islam alltid spridits med svärdet enligt muslimsk teologi består världen av två hus islams hus och krigets hus Kristendomen och alla andra religioner för den delen har inget hus. Kristna och judar kan på sin höjd tolereras i en muslimsk stat, men kristna och judiska stater måste slutligen krossas och dess länder läggas under muslimsk styre. När Muhammed förde krig mot Mekka på 600-talet var kristendomen där den dominerande religionen. Det sena antika romerska imperiets religion var utspridd över hela Medelhavsområdet och stora delar av Mellanöstern där den ursprungen kom ifrån. Den kristna världen blev därför målet för erövring för de tidiga kaliferna och skulle fortsätta att vara det under tusen år. Efter Mohammeds död slog islams krigare ner de kristna med otrolig kraft. Deras fälttåg var mycket framgångsrika. Palestina, Syrien, Egypten, områden med övervägande kristen befolkning kuvades snabbt. På 700-talet lade de muslimska arméerna det kristna Nordafrika och Spanien under sig. Västerut stoppades erövningarna först av, först av Karl Markel i Frankrike år 732– på tusentalet erövrade de seljukiska turkarna hela mindre Asien, nuvarande Turkiet, ett område som varit kristet sedan Paulus tid. Resten av det östromerska riket reducerades till att inte sträcka sig utanför det nuvarande Grekland. De gamla pilgrimslederna till de heliga platserna i Palestina kunde inte längre användas då muslimerna begick övergrepp på de försvarslösa kristna pilgrimerna och år 1064 blev flera tusen dödade. Den förfärade kejsaren i Konstantinopel vädjade till Västerlandet att hjälpa sina trosfränder i öst. I detta ögonblick föddes korstågen. Det var inte en pervers idé i någon maktsgalen påväs huvud eller någon girig rovridares ambitioner som skapade korstågen. Tågen var ett svar på nästan 400 år av aggressiv erövring genom vilken muslimerna redan hade lagt två tredjedelar av den ursprungliga kristna världen under sig. En tidpunkt hade nåtts då kristendomen som religion och kultur var tvungen att antingen försvara sig eller duka under. Korstågen var det försvaret. Trots den populära bilden av korstågen som medeltida kolonialism var detta bara en reaktion på islams framryckningar. I själva verket var korstågen inte mer offensiva än det allerades invasion av Normand i 1944. Påven Urban den II anbefalde kristendomens riddare vid kyrkomötet i Clermont 1095 att kontra muslimerna. entusiasmen visste inga gränser. Tusentals krigare, två reden, tog på sig korset och förberedde sig för krig. Varför? Svaret på den frågan har blivit hopplöst missförstådd I upplysningstidens källvatten har man velat förklara att tusentals jord och egendomslösa nu såg en chans att röva och plundra. Korsfararnas uttryckta känslor av fromhet, uppoffring och kärlek till ljud kunde naturligtvis inte tas på allvar, menade de upplysta humanisterna. 20 år av datorassisterad urkundsforskning har kunnat slå sönder denna myt. Forskare kan visa att korsridarna vanligtvis var rika män men stora jordägg går runt om i Europa. Många gav villigt upp allt för att försvara sin inre kallelse. Att fara på korståg var inte billigt. Det krävde skott om pengar att bekosta ett sådant äventyr. Även rika adelsmän och deras familjer kunde snabbt bli utfattiga genom att ta på sig korset. Det gjorde inte detta på grund av någon förväntad materiell vinst, vilket för övrigt många av dem redan hade, utan för att samla skatter på en plats där rost och frukt inte, inte, förstör, rost och fukt inte förstör. Det var villigt medvetna om sina synder- och var ivriga att uthära korstågens svårigheter som botgöring. Det finns massvis av medeltida urkunder i Europa- som vittnar som om dessa känslor- urkunder från vilka dessa män kan tala till oss om vi bara lyssnar. Den nakna sanningen är den- att korsfararna i själva verket visade mycket lite talang i plundring. Ett fåtal återvände med förmögenheter medan den stora majoriteten av de som återvände gjorde det varskrapade. Påven Urban den andra anbefaller två högre mål för korsriddarna och dessa skulle förbli centrala i århundraren. Det första var att rädda de kristna just. Hans efterträdare påve Innocentius 3 skrev Hur kan en människa älska nästan så som sig själv enligt gudomlig föreskrift när han vet att hans kristna bröder i tro och namn hålls i sträng fångenskap av de trolösa muslimerna och tyngs ned av det tyngsta arbetets hård hängiver han icke sig själv åt arbetet att befria dem är det en slump som du vet som du inte vet att många tusen kristna slaveri och fångenskap av muslimerna torterade med oräkneliga plågor citat. professor Jonathan Riley Smith i Cambridge har med rätta hävdat att dröjt på korståg var en handling motiverad av kärleken till nästan korståg såg som en ett barnhärtighetens uppdrag att ställa fel till rätta på Innocentius 3 skrev till Tempelherrorden ni utför i handling i evangeliets ord större kärlek har ingen man än den som offrar sitt liv för sina vänner Slut, det andra målet var att befria Jerusalem och de andra viktiga platserna där Kristus befunnit sig ordet korståg är nutida de medeltida korsfararna såg sig själva som pilgrimer utförandes rättfärdiga handlingar på deras väg till heliga landet. Korstågsavlaten de mottog var kanoniskt relaterad och proportionell till pilgrimsavlaten. Detta mål beskrevs ofta med feudala termer. Anbefallande det femte korståget skrev på Innocentius tre sålunda citat, betänk käraste söner, betänk noga att om en världslig konung blev utkastad från sitt rike och kanske tillfångatagen, skulle han då icke när återställd till sin ursprungliga frihet och när tiden vore kommen för skipandet av rättvisa, se på sina vasaller såsom otrogna och förädare. Om inte de hade ställt både sin egendom och person till förfogande till uppgiften att befria honom, och kommer på liknande sätt inte Jesus Kristus, konungarnas konung och herrarnas herre, vilken tjänare du inte kan förneka att du är, som förenade din själ med ditt kött, som återlöste dig med sitt dyrbara blod, dömade dig för otacksamhetens last och otrohetens brott, om du försummar honom hjälp. Återövrövningen av Jerusalem var därför ingen kolonialism, utan en handling. av återupprättande och en öppen förklaring av kärlek till Gud medeltidens människor visste förstås att Gud hade kraften att återta Jerusalem själv han hade kraften att återställa hela världen under sitt styre ändå var hans vägran att göra så en välsignelse för hans folk enligt Saint Bernard och Clairvaux som predikade citat åter sänder jag betänk den allsmäktiges godhet och beaktans plan för barnhärtighet han sätter sig själv under ert ansvar eller snarare verkar göra det så att han kan hjälpa er att tillfredsställa era plikter gentemot honom själv. Jag kallar väl signar den generation som kan ta ett sådant tillfälle och sådana rika havlat som denna. Det har ofta tagits för givet att det huvudsakliga målet för korstågen var en med våld framtvingar omvändelse av den muslimska världen. Detta är helt och hållet felaktigt, utifrån det medeltida kristnas perspektiv var muslimerna kristna och hans kyrkas fiender. Det var korsriddarnas plikt att besegra och försvara mot dem, det var allt. Muslimer som levde i territorier kontrollerade av korsriddarna fick behålla både liv och egendom, och alltid sin religion, Faktum är att det där kungadummet Jerusalem borde långt fler muslimer än katoliker hela dess historia igenom. Det var först på 1200-talet som franciskanerna inledde mission och försök att omvända muslimer. Dessa försök var emellertid inte alls lyckade och övergavs slutligen. Alldeles oavsett skedde dessa försök genom fredlig övertalning, inte genom hot, eller våld. Kyrkan har alltid strängt förbjudit konversioner under tvång. Korsslågen var krig så det vore ett misstag att karaktärisera dem som något annat. Liksom i all krigsföring var våldet brutalt. Även naturligtvis inte lika brutalt som i modern krigföring kan tilläggas. Det begicks missöden, blundrar och brott. Dessa är vanligen väl ihågkomna idag- under det första korstågets tidiga dagar år 1095 ledde Greve i Mikko av Leiningen ett rövarband till korsfarare ned längs floden Ren och bestal och mördade alla judar de hittade på vägen. De lokala biskoparna försökte men lyckades inte förhindra blodbadet. I dessa krigares ögon var judarna liksom muslimernas kristig Att röva och mörda den var sålunda ingen last. Det trodde att det faktiskt gjorde en rättfärdig gärning eftersom judarnas pengar kunde användas till att bekosta korståget till Jerusalem. Men det hade fel och kyrkan fördömde med stränghet attackerna. 50 år senare när det andra korståget stod i startgrupperna predikade Sankt Bernard av Clairvaux ofta att judarna inte fick förföljas. Citat. Fråga vem som helst som kan den heliga skrift, vad den finner förutbestämt om judarna i psaltaren. Icke för deras förintelse ber jag, står det. Judan är för oss skriftens levande ord, tidigt påminner och ständigt om vad vår Herre genomled. Under kristna förstar utstår det en hård fångenskap, men det väntar endast tiden för sin frälsning. Slutsitat. Ändå hetsade munken Radulf, en medbroder, upp folkmassor mot renlandets judar trots flera brev från Bernard som krävde att han upphörde. Till slut blev Bernard tvungen att personligen resa till Tyskland, hinna i kapp Radulf, skicka tillbaka honom till sitt kloster och därmed sätta stopp för massaken. Det har ofta sagt, ...att rötterna till förintelsen kan ses i dessa medeltida pogromer. Det är möjligt. Men om det är så, är dessa rötter långt djupare och spridda än korstågen. Judar omkom under korstågen, men korstågens mening var inte att döda judar. Tvärtom, påvar, biskopar och predikanter gjorde det klart att Europas judar skulle lämnas i fred. I nutida krig kallas sådana tragiska dödsfall för kollaterala förluster... Och trots sina sinnesvika teknologier har USA i det krig det varit inblandat i dödat långt fler civila än vad korsfarande någonsin gjorde. Men ingen kan på allvar hävda att avsikten med USAs krigföring har varit att döda kvinnor och barn. Första korståget var en osannolik framgång. Det fanns ingen militär ledare, ingen befälsstruktur, inga försörjningsledare ingen detaljerad strategi. Det var bara tusentals välmotiverade krigare som marscherade långt in i fientligt territorium förbundna av en gemensam sak. Många av dem dog antingen i strider eller genom sjukdomar eller svält. Det var ett hårt fälttåg som alltid tycktes befinna sig på katastrofens rand ändå var den mirakulöst framgångsrik år 1098 hade korsriddarna återställt kristet styre in i Asia och Antiochia. i juli 1099 erövrade de Jerusalem och byggde upp en kristen stat i Palestina i Europa var glädjen gränslös När vi betraktar medeltiden är det lätt att vi ser Europa i ljuset av vad den blev istället för vad den var. Den medeltida världens koloss var islam, inte kristendomen. Korstågan är intressanta främst därför att det var ett försök att kontra den trenden. Men av fem århundraden av korståg var det bara de första på allvar som slog tillbaka islams militära framrykningar. Efter det gick det bara nedför. När korsstilda dummet i dessa full i turkiska och kurdiska händer år 1144 uppstod ett enormt tryck i Europa för ett nytt korståg. Det leddes av två kungar, Louise av Frankrike och Konrad den av Tyskland och Sankt Bernard själv predikade för det. Det slutade bedrövligt. De flesta korsfarare dog på vägen. Det som nådde fram till Jerusalem förvärrade bara situationen genom att anfalla det muslimska Damaskus, en stark allierad till kristna. I åsynen av sådana katastrofer tvingades kristna i hela Europa att inte bara acceptera att islam fortsatte att växa i styrka, utan också att Gud med säkerhet straffade väst för deras synder. Froma rörelser sprang upp i hela Europa– och alla ville det purifiera det kristna samhället och bli värdigt en segerröst. Korsståg på sent 1100-tal blev därför en totalkraftsamling. Varje person, oavsett hur fattig eller svag, var kallad till att hjälpa. Krigaren bads offra sina förmögenheter och om nödvändigt sina liv till försvaret av det kristna röst. På hemmafronten var alla kristna kallade att stödja korskåget genom bön, och morsår. Trots detta växte muslimerna i styrka. Saladin, den stora enaren, hade svetsat samman muslimerna till en enad styrka och predikade samtidigt jihad mot de kristna. Vid slaget vid Hattin år 1187 Förintade han i kristna kungardummet Jerusalems förenade styrkor Och tillfångatog en dyrbar relik En bit av det sanna korset Försvarslösa föll kristna städerna en efter en Vilket kulminerade i Jerusalems fall den 2 oktober Bara ett fåtal små hamnstäder höll ut Och svaret blev det tredje korsståget Det leddes av Fredrik Barbarossa Av det tyska imperiet Kung Filip II Augustus av Frankrike och kung Richard Leijonhjärta av England. Det blev en stor kraftsamling men inte lika stor som många kristna hade hoppats. Den åldrige Fredrik drunknade när han försökte korsa en flod på hästrygg och hans armé vände hem igen innan de kommit fram till heliga landet. Filip och Rickard... Kommer en båt med deras ständiga konflikter med varandra förvärrade bara en redan splittrad situation i Palestina. Efter att återöverleva att Acre får den franske kungen hem där han kastades över Rickards franska områden och ansvaret för korståget föll därför rakt i famnen på Rickard. Rickard var en skicklig krigare, begåvad ledare och en superb taktiker. Och ledde de kristna styrkorna till seger efter seger. Och slutligen hade då det återerövrat Palestinas hela kustremsa. Men Jerusalem låg inte vid kusten. Och efter två misslyckade försök att säkra försörjningslederna till den heliga staden. Var Rickad tvungen att ge upp. Han ingick ett fredsavtal med Saladin. Vilket garanterade frihet. För kristna obeväpnade pilgrimer att fara till Jerusalem och få att återvända en dag. Men avtalet blev en bäst medicin för kristna att svälja, viljan att återställa Jerusalem till kristets styre och att återfå det sanna korset för blev stark i Europa. 1200-talets korståg var större och bättre organiserade och finansierade men också det misslyckades Musten gick ur det fjärde korståget 1201-1204 när det fastnade i ett nät av bysantinsk politik och intrigerande av vilket västerlänningarna aldrig kunde förstå sig på Korsridarna gjorde en omväg till Konstantinopel för att stödja en kejslig tron, predendent som hade utlovat rikligt med belöningar och stöd i hela landet i utbyte mot korsridernas politiska stöd. Likväl visade det sig att när han väl placerats på Cesars tron ville denna inte betala vad han lovat. För åtta av sina grekiska vänner anföll därför korsfararna Konstantinopel år 1204 ...och plundrade brutalt världens största kristna stad. Påvin och Centius III, som tidigare exkommuniserat hela korståget, fördömde korsfararna, men mycket mer kunde han inte göra. Det tragiska händelserna år 1204 stängde en järnport mellan den katolska och ortodoxa kyrkan, en port som inte ens den ivrigt ekonemiska Johannes Paulus II har klarat av att öppna. Återstoden av 1200-talets korståg lyckades något bättre. Det femte korståget 1217 till 1221 lyckades för en kort stund besätta Damietta i Egypten. Men muslimerna besegrade till slut armén och återtog staden. Saint Louis av Frankrike ledde två korståg under sitt liv. Det första lyckades också erövra Damietta. Men Egypterna lyckades snart ta tillbaka staden. Fasten Louis spenderade många år i det heliga landet och ägnade mycket tid åt defensivt arbete lyckades han aldrig uppnå sin största vilja, att befria Jerusalem. Han var en mycket äldre man när han ledde ett korståg i Tunisien år 1270 där han dog av en sjukdom som härjade armelägret. Efter St. Louis död startade två hänsynslösa muslimska ledare Baibars och Kalavun ett brutalt jihad mot de kristna i Palestina. År 1291 lyckades de muslimska kyrkorna döda eller tvinga ut de sista korsridarna och därmed suddades det kristna kungadömet i Palestina bort från kartan. Trots flera försök och ännu fler planer lyckades kristna styrkor aldrig mer få fotfäste i det heliga landet igen. Först på 1800-talet var västerländska styrkor och då helt andra ärenden tillbaka igen. Kanske tror att Europa vid det här laget efter tre århundraden av förluster gav upp korstogstanken. Inte alls i själva verket hade det nu inget val. Muslimerna växte sig allt starkare under 1300, 1400 och 1500-talet. De ottomanska turkarna hade inte bara erövrat sina arabiska trosföränder och därmed enat islam än mer, utan också börjat pressa västerut. Turkarna erövrade Konstantinopel år 1453- och drev djupt in i själva Europa. På 1400-talet var korstågen till dengrättan härtighetens uppdrag utan en desperat kamp för den sista kristna återstod överlevnad. Européer började på allvar spekulera om islam faktiskt skulle lyckas med sitt mål att erövra hela det kristna Europa. Nu hände det aldrig att islam totalt svömmade över Europa, men det var nära. År 1480 erövrade sultanen två II Ortranto ett brohuvud för en invasion av Italien. Rom evakuerades. Sultanen dog strax efteråt och hans planer med honom. År 1529 belägrade Suleiman den magnifika vin om inte för ett kraftigt oväder som försenade hans planer och tvingade honom att lämna mycket av att atterri bakom sig ...hade turkarna säkertligen intagit staden. Tyskland hade då varit öppet för invasion. Men ju närmare slutet tycktes närma sig... ...ju mer tycktes något ge sig i Europa. Något aldrig tidigare skådat i mänsklighetens historia. Renässansen... Född ur en märklig blandning av romerska, romerska värderingar, medeltida fromhet och en unik respekt för handel och företagsamhet vilket ledde till andra rörelser som humanismen, den vetenskapliga revolutionen och expeditionernas era. Samtidigt som Europa slogs för sitt liv förbereddes en global expansion. Den protestantiska reformationen gjorde korståg otänkbart– för många europeer och kampen överlätts helt åt katolikerna en ny civilisation byggd på den gamla men med individualism och kapitalism som nya ideal såg världens ljus år 1571 besegrade den heliga ligan som kallade sig själv för korståg den turkiska flottan vid det stora sjöslaget vid Lepanto i Grekland men militära segrar ...förblev ovanliga, det muslimska hotet besegrades ekonomiskt. När Europa växte i rikedom och styrka började det en gång storslagen och sofistikerade turkarna... ...se bli och patetiska ut, inte längre värdiga, ett korståg. Upplysningstiden hade fått människan att inte längre skåda upp mot skinn... ...utan istället mot världsliga saker. Människan kastades ut ur Europa för att utforska. Tillväxt i ekonomi ledde till industrialisering. Religionen blev allt mer irrelevant och var på sin höjden individuell smaksak. Korstågen tällde sig numera som en dårskap från civilisationens barndom. Den islamiska världen lämnades efter. Än idag kämpade för att komma ikapp. Det är en svår uppgift och de försöker förlika sin egen kultur med ett koncept som är typiskt västerländska. Ständigt har denna friktion lett till anklagelser muslimer emellan att deras religion och deras värld säljs ut. De muslimska ledare som valt att samarbeta med väst har stämplats som avfällningar och ibland har jihad förklarats mot dem. Faktum är att majoriteten av islamisk terrorism riktar sig mot andra muslimer. Denna splittring finns mellan de som tar till sig fördelarna med väst och samtidigt tillhör islam och de som anser att varje form av samarbete med väst är ett avsteg från tron. Med andra ord, det är en splittring mellan den medeltida och den moderna världen och om korsstogen var en seger för islam och Mellanöstern. Både det inte fyra korstågen som en stor seger. Fram till 1800-talet var det just det man gjorde. Det var väst, väst som lärde östern att hata korstågen. På höjden av Europas kolonialism på 1800-talet började historiker se på korstågen som Europas första koloniala strävanden. På 1900-talet när imperialismen istället fördömdes, fördömdes också korstågen. Min laden och hans kreatur vet lika lite om den riktiga korstogen och det sanna ideal som Bush. Båda ser på den i en nutida istället för en medtida kontext. Sanningen är att korstogen inte hade något att göra med kolonialism och oprovocerade attacker. Det var ett i stora delar misslyckat försök att stoppa en mäktig fiende. Från ett säkert avstånd. På många århundraden är det kanske lätt att rinka på ögonbrynen i förargelse över korstågen. När allt kommer omkring är ju religion inget att utkämpa krig över, anser den nutida människan. Men kanske borde vi tänka på att medeltidens människor skulle ha blivit lika förarjade över våra oändligt mycket mer destruktiva krig, utkämpade i politiska ideologiers namn eller materialistiska rövningar av olja. Ofta totalt gudsfrånvända ideologier dessutom. Både den medeltida och den moderna soldaten kämpar i slutändan för sin egen värld och vad den görs upp av. Båda är beredda att utstå enorma lidanden förutsatt att det gynnar det som de håller kärt. Något de ser som större än de själva. Vare sig vi undrar korsridarna eller ej, är det ett faktum att världen så som vi känner till den idag inte hade existerat utan deras uppoffringar. Den gamla kristna tron med sin respekt för kvinnan och antipati för slaveri inte bara överlevde utan frodades. Vi kristna europeer har inget att skämmas över när det gäller korstågen. Tvärtom kan vi med stolthet tacka Gud för hans bemärtighet att sända oss osjälviska och tappra försvarare ...av det kristna österlandet. Nu har våran tid för idag tagit slut... ...och vill ni ta kontakt med oss... ...så kan ni skriva till... ...Nationaldemokraterna... ...box 42021... ...12612 i Stockholm. Det går bra att ringa också på telefon 08...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 och att du kan lyssna live på oss genom internet på www.sittoradio.nu Med de orden säger jag tack för idag. Kom ihåg att lyssna på ND-motståndets röst nästa sundag 17.30-18.30. till Till nästa gång kamrater, sköt om er och lev väl!